Mama Hall Odată ca niciodată, într-un sat trăia o văduvă. Avea două fiice. Pe fica cea mare o chema Stela. Stela era o fată bună și harnică. Fica cea mică, Bela, era o obraznică și leneșă. Dar femeia o iubea pe fica ei mai mică mai mult, pentru că era fica ei. Cea mare era fică vidregă. Așa că o punea pe Stella la muncii grele, ca pe o servitoare Stella! Termină treaba asta! Nu uita, mai trebuie să torci lână la? Vino aici, draga mea! Trebuie să-ți fie foame, ia ceva! Stella și-a terminat repede treaba din casă și a ieșit să toarcă luna. În fiecare zi, mama vitregă o trimitea lângă fântâna satului să toarcă lână, iar stela torcea până îi sângerau degetele. Lângă fântână, locuia un papagal. Stella vorbea cu el în timp ce torcea lână. Într-o zi, în timp ce torcea, degetele au început să îi sângereze, iar sângele a pătat fusul. A ținut fusul în fântână ca să-l curețe și a început să scoată apă când fusul a căzut în fântână. Nu! Fusul a căzut în fântână! Ce mă fac? Dacă află mama, o să fie foarte furioasă! Stella s-a chinuit, dar nu a reușit să scoată fusul din apă. S-a dus în fugă spre casă și a spus mamei vitrege. Mama, fusul a căzut în apa din fântână! De ce n-ai căzut tu mai bine în apă în locul fusului? Acum de unde mai iau altul? Du-te și scoate-l din apă, să nu cumva să te întorci fără fusă! Ai înțeles? Cu lacrimi în ochi, Stella s-a întors la fântână. Făcuse deja tot ce a putut ca să scoată fusul din fântână. Neștiind ce altceva ar putea să mai facă, Stella s-a aruncat în apă. Când a deschis ochii, s-a văzut pe un teren cu iarbă. Soarele strălucea tare... Și erau flori peste tot Unde sunt? Ce loc minunat! Mmm, ce miros frumos! Stella s-a dus mai departe Și la un moment dat a văzut o brutărie În cuptor erau franzele de pâine le vorbeau Parcă era un fel de tărâm magic Scoate-ne, scoate-ne! Altfel o să ne ardem! Stăm aici de așa de mult timp să ne scoate cineva de aici! Stella a auzit franzelele și le-a scos din cuptor. Mulțumim! Stella s-a dus mai departe și a văzut un măr. Și mărul vorbea. Toate merele mele sunt coapte. Vă rog cineva să le culeagă și să le mănânce, altfel vor putrezi. Stella a auzit mărul vorbind și nu putea suporta durerea pomului. de îndată ce a început să scuture pomul, merele au început să cadă pe jos ca stropi de ploaie. Stella a continuat să scuture mărul până a căzut și ultimul fruct. Apoi a strâns toate merele într-o parte și a plecat. În timp ce continua să meargă, a ajuns la o colibă unde a văzut o femeie bătrână. Femeia avea niște dinți atât de urâți, încât stela s-a speriat și de cum a făcut cale întoarsă, femeia a strigat după ea. Să nu-ți fie frică de mine, copilă! Dacă te îngrijești de casa mea, poți să stai aici! Eu am să-ți dau totul! În schimb, nu trebuie decât să te asiguri... Că de fiecare dată când îmi faci patul, îl acoperi cu pene, la fel cum pământul i-a acoperit cu zăpadă după o ninsoare. Și da, toată lumea îmi spune, mama hol. Bătrâna i-a vorbit atât de drăgăstos încât Stella a fost de acord să stea cu ea. Stella avea grijă de casă foarte bine și în fiecare zi îi făcea patul mamei holă exact așa cum aceasta îi ceruse. Și mama Hole o plăcea pe Stella foarte mult și îi dădea mâncare bună Stella a stat acolo o vreme, apoi a început să-i fie dor de casă Mama Hole e așa bună cu mine, are grijă de mine, dar mie mi-e dor de casă Stella era foarte fericită cu mama Hole, dar se gândea că era timpul să meargă acasă Așa că, într-o zi, i-a spus bătrânei Mama Hol, aș vrea să merg acasă. Nu mai pot să stau aici. Sunt bucuroasă că vrei să mergi acasă. Ai muncit foarte sincer. Sunt foarte fericită cu tine. Am să te las acasă chiar eu. Serios? Mulțumesc, Mama Hole! Mama Hole a luat-o pe stela de mână și a condus-o printr-o ușă uriașă făcută din aur. Ușa s-a deschis În momentul în care Stella a trecut pragul ușii, a început să plouă cu aur deasupra ei Și înainte să-și dea seama, era îmbrăcată în aur din cap până în picioare <rători> Asta e răsplata ta pentru că m-ai slujit atât de bine Și uite, fusul tău pe care l-ai scăpat în fântână Stella nu putea să nu se întrebe dacă toate astea erau adevărate sau doar un vis nu primise atât de multă dragoste de la nimeni în viața ei A plâns de bucurie Apoi ușa s-a închis Iar stela a văzut că stătea lângă fântâna de lângă sat În exteriorul casei mamei sale vitrege De îndată ce a văzut-o, papagalul a venit și s-a așezat pe umărul stelei Și a spus Ia uito, o Fica ta e aur pur! S-a întors! Aaaa! Papagalul a continuat să repete asta Când Stella a intrat în casă, mama ei Vitregă și Bella au fost șocate să o vadă că era îmbrăcată în aur din cap până în picioare Bucuroase au invitat-o să intre Stella, draga mea, unde ai fost? Am fost așa îngrijorată! Și de unde ai asta? Stella le-a povestit totul la auzul poveștii, inima mamei vitrege s-a umplut de lăcomie. Wow, Cât de mult aur! Dacă o trimit pe Bela acolo, am să devin foarte, foarte bogată! La fel castela, mama vitregă a trimis-o pe Bela să toarcă lână lângă fântână. Bela s-a înțepat singură în deget cu un spin ca să sângereze. A pus sângele pe fus... Și apoi l-a aruncat în fântână, apoi a sărit în apă Asemenți stelei, ochii i-au căzut pe un teren cu iarbă S-a ridicat și a luat-o înainte, a ajuns la brutărie Franzelele de pâine erau în cuptor și strigau Scoatene! ne scoate-ne, altfel o să ne ardem Ne coacem de așa de mult timp, cineva să ne scoată de aici? ați pierdut mințile? De ce să murdăresc mâinile cu voi? Bela vorbi astfel și merse mai departe, ajunse apoi la măr Toate merele mele sunt coapte, vă rog cineva să le culeagă și să le mănânce, altfel vor putrezi Ai înnebunit? De ce să le culeg? dacă îmi cade în cap un măr? A vorbit urât și cu mărul și a mers mai departe în cele din urmă a ajuns la casa mamei Hole. Auzise de dinții ei îngrozitori de la stela. Deci, fără să se sperie, i-a cerut mamei Hole de lucru. Mama Hole, am auzit că ai nevoie de cineva care să lucreze pentru tine. Te rog, dă-mi slujba! Mama Hole i-a explicat ce trebuie să facă și a spus că ar vrea să aibă pene pe patul ei în fiecare zi. În prima zi, Bela s-a supus mamei Hole, dar pe urmă, a doua zi, a amânat lucrul. În a treia zi nu a făcut nimic. În cele din urmă a început să doarmă toată ziua, ignorând chiar indicația de a pune pene pe patul mamei Hole. Nevăzând nicio pană pe pat, mama Hole s-a înfuriat, s-a dus la Bela și i-a spus... Cred că acum trebuie să te întorci acasă! Bela a fost în culmea fericirii, că dacă acum va primi aur, mama Hole a dus-o la poarta de aur. de îndată ce Bela a trecut pragul porții, în loc de aur, pe ea a căzut noroi. Asta e răsplata ta pentru munca pe care ai făcut-o! Ușa s-a închis și ea s-a întors acasă. Papagalul a văzut-o și, stând pe fântână, a strigat Ia uite-o! Fica ta e urâtă ca noroiul! S-a întors! De aceea se spune că până și pentru a imita e nevoie de minte Castela, Bela a reușit să ajungă la coliba mamei hole Dar din cauza lenei și a obiceiului de a amâna lucrul, a adus acasă noroi. În loc de aur Deci, din povestea aceasta, învățăm că trebuie să fim sinceri și onești în tot ceea ce facem